Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu alə işrafilənbiyyəyi və mürsəlin, Seyyidinə Muhammedin və alə alihi və sahbihəyə ecməin. Həməl-məlbəd Ennəmə əmrəlləhə bihə ibadəu fəhvə aynu saləhihim və feləhihim və dünyə və ahirətin. Allah-u Teala'nın yani, kullarına emr yani, etdiyi yani, her bir şey onların hayrı üçündür və bu işdə işte onların xoşbəxtliyi vardır. Həm dünya, və həmçinin axirət. və inna nafsal imanə billahi və ma'rifətuhu və təvhiduhu və ibadətuhu və məhabbətuhu və cəlaluhu və Allaha iman gətirmək, Allahı tanımaq, Allah təala-nı təkleşdirmək və ona ibadət etmək Və Allahı sevərək, Allahı qatmaq və Allah qorxusu, Allahı zikr etmək və həmçinin Allaha şükr etmək qəlblərin qidasıdır. Va salahu va qawamuha. Yəni qəlblərin, yəni, ayaqda qalması, sağlam qalması bununladır. Tela salah li'n-nufus və la qurratu lil-uyun və la ولا لذة لها في الدنيا على الحقيقه الا بذلك يعني gözlərin sevinci və hətta qəlblərin ruhu və həqiqi ləzzəti yalnız bununladır. فحاجتها الى ذلك اعظم من حاجه الابدان الى الطعام والشراب والنفس بكثير. Yəni insanın yəni yuxarıda zikr olunanlara, yəni Allah sevgisinə, Allahı zikr etməyə və Allahı şükr etməyə olan ehtiyacı bədənlərin yeməyə, içməyə və həmçinin aldığı nəfəsə olan ehtiyacından daha böyükdür. Fə inna haqiqatəl-abdi və xasiyyətəhu qalbuhu və ruhuhu Çünki qulun həqiqəti Onun qalbi var ruhudur. Wala ال salahalahu illa bita'alluhihi li ilahi al-haqq allazi la ilaha illa hu. Yaqulun da qelbinin ruhunun sağlamlığı Rəbbine olan, haqq olan ilahına ibadətindədir. Wa mata faqada zalika halaka wa fasad. Na vaqt itirərsə o həlak olar. وَلَمْ يُصْلِحْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَيْءٌ أَلْبَدَّ Ve bundan sonra onu başka bir, hiçbir şey onu zertmez. وَكَذَٰلِكَ مَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى عِبَادِهِ هُوَ عَيْنُ فَسَادِهِمْ وَضَرَرِهِمْ فِي د۪ينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ Ve hemçin yine insan bilməlidir ki Allah-u Teala'nın kullarına haram etdiyi her bir şey onların zararlı olduğu için Allah-u Teala haram etmiştir. Və bu haram olunan şeylərdə onların fəsadı vardır. Hem dini və hemçin də dünyavi. وَلِهَذَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَسُدُّهُمْ عَنْ ذِكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ e, Və buna yöredə Allah-u Teala onları Allah'ın zikrindən, onları Allah'a ibadetten yayındıran şeyleri haram etmişdir. ki içkini ve kumarı haram etmişdir. وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَسُدُّ عَنْ ذِكْرِهِ və ani salatə mə'a mafasid uxra və Allah təala bəyan etmişdir ki, bunlar içki və qumar onları Allahın zikrindən və həmişə namazdan yayındırır və həmişə orada başqa zərərlər də vardır və inne fi ma darra li ibadihi fi dinihim və dunyahum onlara dini baxımından, həmişə dünyəvi və axirət baxımından zərərlər vardır Kama zekra zalika salaf, lejkun salefler də zikr etmişdir. Wa ila tabayyana hadha wa ulima anna salahat al-ibad wa manafi'uhum wa ladhatihim fi imtithali ma amarahum Allahu bihi wa ijtinabima nahahum Allahu anhu tabayyana annama talab husul al-ladhati wal-rahat min fi'l ma'thur mahzur aw tark al-ma'ruf huwa sonra. İnsanların mənfəəti, həqiqi mənfəəti və ləzzəti Allahın əmrlərini yerinə yetirib və qadağalarından çəkinməkdədir. Və bunu bildikdən sonra, əgər bir kimsə o ləzzəti və rahatlığı qadağan olunan şeydə və yaxud da əmri tərk etməkdə axtarırsa, fəhüvə fiyğayətil cəhli və lxum və bu da Cahilliyin və axmaqlığın ən son dərəcəsidir. Ənnə kullə mən asallaha fəhüvə cahil və Allaha asil olan hər bir kəs artıq cahildir. Necə ki sələflər, yəni və ayənin təfsirində yəni, qeyd etmişlər. Necə ki, Allah-u Teala başqa ayələrdə buyurur, Kutibə aleykumul qitəlu və huvə kulhulləkum Yəni, döyüş sizə vacib edildi, siz xoşlamadığınız halda. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yani ola belsin sizin xoşlamadığınız şeydə xeyriniz vardır. Wa asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yani ola belsin sizin sevdiyiniz şeydə sizin vardır. Wallahu ya'lamu wa antum la Allah bilir, siz bilmirsiniz. Həmçün Allah təala başqa ayə ilə buyurur: "Və ənnehum fa'lu ma yu'azun onlar onlara edilən nəsiyyəti muayizəni yerinə getirsəydilər onlar üçün daha xeyirli olardı. Və bu barədə xulasa odur ki hükm mən al əsirəl-mağsiyə aləl-dağə asiliyi itaətdən üstün tutan hükmü vəl-məqsudhunə ənə kullu mən al əsirəl-mağsiyətallahi aləl-dağətih zannənən ənəhü yəntəfir bi-i thərl-mağsiyət Əgər bir kimsə asiliyi Allaha itaətdən üstün tutarsa və elə zənn edərsə ki, asiliyə üstün tutmaqda yəni xeyir vardır. Yəni, bu bir növ sehri təqvadan üstün tutanın, təqvadan və imandan üstün tutanın misalına oxşuyur. Və elə zənn edir ki, o sehirdə mənfəət vardır. Və əgər etqa və iman ləkənə xeyrən ləh və arca ləhusul əgər bir insan həqiqətən iman gətirib təqvalı olsaydı onun üçün daha xeyirli olar və məqsədinə daha yaxşı çatardı və xoşlamadığı şeyləri və zərərləri daha yaxşı özündən dəf edə bilərdi. E, necə ki bəzərin müsnədində Hüzeyrə rəziyallahu anhdən gələn rivayətdə Peygamber sallallahu alayhi ki: "Qamenn Nabi sallallahu alayhi ve sellem fe daa'a an-naase fe Peygamber sallallahu alayhi ve sellem ayağa dedi ki və insanları çağırdı. "Halu mu ileyna faqbilu ileyhi faqbilu ileyhi fa jalasu." E, Mənə tərəf gəlin və ona tərəf yönələrək onun yanında oturdular. "Ya hada rasulu rabbi alamin Cibril alayhis salam nəfət fi ru'i Hətdə təstəkmilə rizquha. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Cəbra aleyhissəlam mənə bildirdi ki, Yəni, heç bir canlı, heç bir canlı rüzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Yəni, heç bir canlı rüzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. va in abda aleyhə Və o geciksə belə. Faqqullahə və əcmlu fi tələb. Allahdan qorxun və gözəl şəkildə axtarın. Və layyəhmilannakum rizqi an ta'xuduhu bi Ruzinin gecikməsi sizi o ruzunu Allaha asiliklə, üsyanla götürməyə vadar etməsin. Ruzinin gecikməsi, sizi vadar etməsin ki, günahla onu qazanasız. Fə inna allaha lə yunalu mə indəhu illə bi taati. Çünki Allah yanında olanlar yalnız ona itaətlə əldə edilir. Allah qatında olan yalnız ona itaətlə əldə edilir. Bununla kifayətlənir. Allah təşələni, isəmətləni, ələliyyətləni.